Yuk dukung UV TV dengan belanja di UV Store www.uvstore.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna al-hamdulillah nhammadhu wa nastainhu wa nastaghfiru wa naudhu billahi min syururi anfusina wa min syi'at amalina. Man yahdihillahu Allahu falamu dzillala wa ma yudzillil falahadiyala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu attaquullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaquu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhumma rijalan kathira wa nisa'ah Wa taqullaha allazi tasaelu bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asaqal Wa syarul umri muhdasatuhah. Wa kulla muhdasatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah. Wa kulla dolalatin finnar. Ikhwanifillah rahimani wa rahmukumullah. Kita teruskan kembali ke kajian kitab. Iktiqat a'immati ahli hadith. Yang ditulis oleh al-imam Abu Bakar al-Ismaili rahimahullah ta'ala. Kita masih dalam pembahasan. Tentang kaidah-kaidah -ka dalam memahami. Tauhid asma wa sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Abu Bakr al-Ismaili berkata. Wa yak taqidun Allah ta'ala mad'u bi asma'i al-husna wa mausufun bi sifatihi lati sammah. Wa wasafah biha nafsahu wa wasafahu biha nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam. Ahlul Hadis, Imam-imam Ahlul Hadis al Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala diseru dengan nama namanya yang paling indah ya, dan disifati dengan sifat-sifat yang Dia mensifati dirinya dengannya nya Nabi sallallahu alaihi dan dengan sifat yang disifati oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah definisi Al-Sunnah wal-Jamaah Dalam memahami Nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT Ini sudah kita sampaikan bahwasanya Allah memiliki Nama-nama yang al husna Dan sifat-sifat yang paling mulia Yang wajib untuk kita menetapkan Apa adanya Kita sudah sampaikan kemarin Dari buku yang lain Ini penjelas dari apa yang kita Akan sampaikan Al-Qua'id wa-dawabid as-salafiyah Fi asma' wa sifatirabil bariyah Eh, kaidah-kaidah Salafus Salih Dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT Yang ditulis oleh Dr Ahmad bin Muhammad Bin Sadik An najjar Eh, sudah kita sampaikan eh, kemarin Beliau lulusan dari Universitas Islam Madinah Dan buku ini dapat Rekomendasi daripada para ulama Diatanya Sheikh Ibrahim dan Sheikh Sulaiman Aruhili al Rahimahum ahafilah malah ta'ala Di sini ada Eh kaida-kaida yang sangat Bagus untuk kita Eh yang paling tidak sedikit menjalami tentang Tauhid asma' was sifat Karena sudah kita sampaikan bagaimana keutamaan Ilmu ini Bahwasanya ilmu Tentang nama-nama wa -nama sifat Allah Merupakan semulia-mulia Ilmu agama Eh jika dibandingkan dengan ilmu fikih, Ilmu waris atau ilmu akhlak, ilmu dakwah Maka Ilmu tentang Tauhid Asma wa Sifat ini adalah ilmu yang paling mulia karena berkaitan dengan zat yang paling mulia yaitu Allah Subhanahu Wataala. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas 8 kaidah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wataala. Kita lanjutkan, ya, masih panjang ya kaidah-kaidahnya masih banyak kaedah-kaedahnya. Ya, kita berusaha sedikit demi sedikit untuk memahaminya. Kaidah yang berikutnya yang ke sembilan. Dalalatul asar alal mu'asir Hudjatun fi babil asma wa Sifat. Bahawasannya adanya Fenomena dalam kehidupan Manusia dalam makhluk ini Itu merupakan hujja Dalam penetapan Nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Ini merupakan Sebetulnya dalil Logika yang didukung Oleh Al-Quran dan Sunnah Al-Rasul sallahu alihi wasallam Eh mungkin sudah pernah kita sampaikan dulu contoh tentang eh, tauhid Rububiyah. Bagaimana ketika Imam Abu Hanifah Muhtadha Allah mendebat orang ateis yang dia tidak mempercayai wujudnya Allah Subhanahu Wataala. Beliau mengatakan bagaimana pendapatmu tentang sebuah kapal yang berlayar tanpa nakaodah. Dia eh, menepi di pelabuhan. Kemudian dia berangkat lagi eh, menurunkan penumpang tanpa nakoda. Eh, kata orang atas tersebut tidak mungkin mustahil. Nah, ya. Kemudian kata Imam Abu Hanifah. Kalau kapal yang sekecil itu dibandingkan langit dan bumi. Tidak mungkin ada eh, sendiri. Tidak mungkin berlayar sendiri. Maka apalagi langit dan bumi yang sebesar ini. Pasti ada yang menciptakannya. Ini dari logika. Untuk menetapkan wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka demikian pula di sini. Dalil logika juga digunakan. Untuk menetapkan nama dan sifat Allah. Meskipun ini hanyalah sampingan saja. Yang utama dalam menetapkan nama dan sifat Allah. Adalah dalil ya, nakal. Dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Eh, sudah kita sampaikan pada. Poin yang pertama dan yang kedua. Dalam menetapkan nama dan sifat Allah. Harus dasari oleh dalil Al-Quran dan Sunnah. Kami masalah raib tidak bisa kita tetapkan kecuali dengan dalil wahyu Allah Subhanahu wa taala. Adapun logika kita pakai untuk mendukung saja dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Intinya Al-Qur'an dan Sunnah itu dalil yang utama sedangkan logika ini hanya sekedar sampingan saja untuk mendukung tadi Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Jadi eh, adanya di sini eh, bahwasanya adanya eh, fenomena dalam kehidupan makhluk itu bisa dijadikan ya eh, sebagai dalil dalam Tauhid asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Eh, di antaranya, eh, ketika ada manusia yang paling eh, indah. Paling tampan di dunia ini. Eh, di antaranya siapa? Nabi Yusuf alaihi asalam. As Demikian pula dengan Nabi kita Adam alaihi salam. Bapak kita yang mana orang-orang yang masuk ke dalam surga nanti. Ala surati Adam. Eh, dengan wajahnya Nabi Adam. Yaitu. Ya, semuanya dalam keadaan indah Kalau makhluk saja indah seperti itu Maka kata Pak Ulama Allah lebih indah daripada Semua makhluk-makhluknya Apalagi Rasul mengatakan Innallaha jamilun yuhibbul jamal Sesungguhnya Allah Itu maha indah dan suka dengan Keindahan Ini di antaranya kata Pak Ulama Kalau makhluk saja ada yang indah Apalagi sang penciptanya Kalau makhluk saja ada yang Paling kuat Eh, Di antaranya kaum Samud dahulu. Yang mereka bisa membangun bangunan dari apa? Dari tebing, dari eh, gunung dan bukit. Yang ini teknologi sekarang belum eh, mengalahkan. Teknologi zamannya kaum Samud. Mereka adalah kaum yang sangat amat eh, perkasa. Maka kita apa ulama? Allah lebih perkasa daripada semua makhluk-makhluknya. Meskipun demikian, sekali lagi ini sekadar sampingan saja. Karena Allah mengatakan, Inna Allah kawiyun aziz zatunya Allah Maha perkasa lagi Maha eh, eh kuat yang Maha perkasa. Intinya sekali lagi kalau di dalam makhluk ada hal, hal seperti tadi, keindahan, kekuatan, demikian pula makhluk punya ilmu apalagi sang penciptanya. Itu maksud kaidah kaidah ini. Ya eh, bisa menetapkan nama dan eh, nama dan sifat Allah namun lewat apa? segi logika. Meskipun ini sekedar sampingan saja. Inilah bedanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok-kelompok sesat, kelompok-kelompok Alil Bid'ah kalau kaum mengalami al bidah menjadikan dalil akal sebagai eh, dalil utama. Yang pertama. Sedangkan dalil Al-Quran Al-Sunnah sampingan saja. Kalau cocok diambil, kalau enggak cocok takwil, takwilkan. Kalau hadis dikatakan itu hadis ahad. Eh, dan sebagainya. Ini bedanya sekali lagi antara Al-Sunnah dengan al bidah Kalau Al-Sunnah menjadikan Al-Quran dan al sunnah sebagai dalil utama. Dalil akal, sampingan. Eh, namun kalau al bidah mereka menjadikan akal sebagai dalil utama dan pertama... Dalil Al-Quran hanya sambingan saja Namun maka jangan heran kalau antum Melihat Al-Fita juga mencomot hadis Mencomot Al-Quran Namun, kalau ada ayat dan hadis Yang kelihatannya menabrak Ya eh, akhirnya mereka, mereka berusaha Untuk lari dari dalil-dalil tersebut eh, Sangat sekali jelas Masalah apa? Allah ada di atas langit Dalilnya kata pelama ribuan Namun mereka apa? Tidak mau menoleh Sama sekali kepada dalil-dalil tersebut eh, Kalau mereka menoleh pun Untuk mereka takwil-takwilkan Ya Ininya sekali lagi itulah perbedaan al-sunnah dengan al-bid'ah. Al ya, kita sekali lagi menggabungkan dua dalil, dalil naqal dan dalil akal. Akal kita tidak Sampingkan, akal kita, di kita diajarkan. Namun akal kita tempatkan pada tempatnya, diannya untuk mentauhidkan Allah baik dalam rububiyah, uluhiyah ataupun nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kaidahnya masih ada kaitan dengan kaidah yang tadi, al-mankulu sahih La yu'aridu ma'kulun sharih Katun Ayah eh, bahwasanya dalil yang sahih ya dari hadis khususnya misalnya kalau aku jelas sahihnya tidak ada yang la yu'aridu ma'kulun sharih tidak mungkin ya bertentangan dengan akal yang yang sehat. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan wahyu Al-Qur'an dan Sunnah dan Allah yang menciptakan akal manusia tidak akan mungkin apa? Bertentangan. Karena sumbernya dari Al-Khalid yang satu. Allah yang menurunkan Al-Quran sebagai kalam Allah, sebagai wahyunya. Allah yang menciptakan apa? Akal manusia. Tidak akan mungkin bertentangan. Kalau bertentangan berarti akalnya tidak. Tidak sehat. Sudah tidak sesuai dengan fitrahnya. Nah, contoh seperti yang sudah kita sampaikan tentang Allah ada di atas langit. Bahwasanya akal yang sehat itu pasti meyakini Allah ada di atas langit. Eh, kah itu secara logika namanya yang mulia pasti ada di di atas, bukan di mana mana, bukan di tempat-tempat yang yang kotor. Karena secara logika tidak mungkin Allah di mana mana. Apakah Allah di tempat eh yang kotor, di toilet, di tempat prostitusi, di diskotik? Naudzubillah min dalik di pasar yang penuh dengan kemungkaran? Tidak mungkin. Naudzubillah min dalik secara logika tidak masuk. Eh, akidah yang mengatakan Allah ada di di mana mana. Namun yang benar secara logika sesuai dengan akal yang sehat. Ayah meyakini bahwasanya Allah ada di atas langit, apalagi saya dalilnya dari Al-Qur'an dan hadis sangat amat banyak sekali. Eh sekali lagi al-maqul sahih la yu'aridhuhu maqulun sahih, bahwasanya nas yang sahih tidak mungkin bertentangan dengan akal yang yang sehat. Meskipun harus kita yakini pula terkadang sebagaimana kata Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi dalam kitab beliau Syarah Aqidatul Tahawiyah Asyara'u qad yakti bima yaharul ukul. Ya. Atau bima taharul ukul. Bahawa syariat terkadang datang dengan sesuatu yang belum bisa apa? Ginalar dengan akal. Walakin nahu layakti bima tuhilul ukul. Akan tapi syariat tidak mungkin mendatangkan sesuatu yang mustahil. Ya sekali lagi kata imam Ibn Abil S Al Hanafi dalam kitab beliau sarakiyah tahwiyah sareat itu terkadang mendatangkan sesuatu yang terkadang akal belum bisa apa menalarnya itu bukti bahawasanya memang manusia itu lemah itu bukti bahawasanya akal manusia terbatas tidak semuanya bisa apa dinalar oleh oleh akal manusia seperti yang sudah sering kita sampaikan manusia yakin dirinya punya apa arroh namun tahukah manusia itu Bagaimana bentuk rohnya? Apa warnanya? Dari zat apa dia itu? Ya. Tidak ada yang bisa mengetahuinya. Karena itu masalah apa? Ghaib. Makanya Allah mengatakan. Kuli roh hamin amli rabbi. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang roh. Jawabnya roh itu perkara Allah SWT. Tidak ada yang bisa mengetahuinya. Eh syariat terkadang mendatangkan sesuatu yang. Akal belum bisa apa? Menyalarnya. Namun tidak mungkin itu apa? Mustahil. Artinya tidak mungkin itu tidak benar, pasti benar. Cuma memang akal manusia apa serba terbatas. Contoh misalnya dalam kita menalar, ya takdir, ya Allah swt tidak bisa kita apa, ya menalar semuanya. Ea, makanya kata Imam At-Tahawi rahimahullah dalam Al-Qur'an Tahwiyah, wa asul qadar sirrillah taala fi khalihi lam yattali alimalakun mukarabun walainabiyun mursalun. Bahwasanya asal takdir. Itu ada rahasia Allah, Rahasia ilahi. Malaikat dan Rasul yang paling dekat dengan Allah tidak mengetahui apa dibalik hikmah takdir Allah Swt tersebut. Terkadang kita hitempa musibah. Terkadang kita enggak bisa mengetahui apa hikmah jayak musibah tersebut. Eh, sampai secara apa terperinci, secara detail mungkin secara umum mungkin. Ya kita mengetahui hikmah jayak musibah untuk Allah menyajarkan kita, untuk Allah membuktikan cintanya kepada kita, kita diuji, untuk Allah mengangkat derajat kita namun terkadang kita nggak bisa menalarnya secara langsung, mungkin kita bisa mengetahuinya nanti tahun depan, ya, setelah berapa saat lamanya baru kita tahu, Oh ini tah, ya, hikmah daripada takdir Allah swt ta, demikian demikian. Ini intinya bahwasanya manusia itu terbatas akal pikirannya, makanya sekali lagi jangan dijadikan akal sebagai apa, timbangan ya eh, kita jadikan Al-Qur'an dan hadis sebagai apa? sebagai timbangan. Ya eh, sudah pernah kita sampaikan dalam beberapa majelis. Eh contoh orang yang membalikkan eh kebenaran ini eh seperti seorang pedagang di pasar. Ya eh, kalau antum lihat pedagang daging misalnya. Kalau ada pedagang daging ya, eh, dagingnya ditaruh di bawah, timbangannya ditaruh di atas. Eh daging untuk menimbang. Apa pendapat antum? Hah? Orang apa? Enggak waras daging itu ditimbang, bukan daging dijadikan apa? alat timbangan kan begitu eh, demikian pula, eh, akal dengan Al-Quran, akal, akal dijadikan apa? yang ditimbang bukannya untuk menimbang, Al-Quran yang dijadikan itu apa? timbangan eh, dijadikan Al-Quran untuk menimbang segala sesuatu, ucapan manusia, perbuatan manusia, keyakinan manusia, eh, adapun pun sekali lagi, akal itu yang ditimbang dengan Al-Quran, bukan Al-Quran yang ditimbang dengan apa? Akal. Eh, perumpamaan seperti tadi. Eh, penjual buah-buahan. Eh, jeruk misalnya. Jeruk dijadikan timbangan. Eh, timbangannya ditaruh di atasnya apa? Eh, taruh di atasnya buah-buahan tersebut. Ini adalah akal yang apa? Yang terbalik. Ininya sekali lagi harus diyakini. Akal yang sehat tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebetulnya kaedah tadi dan yang sebelumnya 10 kaedah itu itu berkaitan dengan dua hal berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu Wataala. Nah, sekarang dipisahkan lagi perincian kaedah-kaedah tentang nama-nama Allah Subhanahu Wataala secara khusus. Ya, 10 kaedah yang kita baca tadi dan kemarin itu berkaitan dengan dua hal nama dan sifat Allah. Nah, sekarang ini kita mulai dari Pembahasan lebih mendalam lagi kaedah-kaedah Yang khusus berkaitan dengan Nama-nama Allah SWT Bismillah. Kaedah yang pertama Asma Allahi Taukifiyatun Nama-nama Allah itu Taukifiyah Taukifiyah artinya harus berhenti Kalau ada dalilnya ya, Tidak boleh kita menetapkan nama Allah Kecuali kalau ada Jalilnya dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekedar perincian saja, meskipun sudah secara umum kita sampaikan dalam kaedah yang sebelumnya. Taqiyah artinya harus ada jalilnya. Sebagaimana ibadah, kata para ulama usul fikih, al fil ibadah al-manu, atau wakuf atau kif, asal ibadah itu terlarang sampai datangnya jalil yang mensyariatkan. Tidak boleh kita sholat zuhur empat rakaat kecuali kalau apa ada dasarnya. Ini adalah apa? Kaidah usul fikih. Hukum asal dalam ibadah itu at-tawqif, berhenti kalau ada dalilnya. Ya, eh, dilaksanakan kalau dalilnya. Maka haram melaksanakan ibadah yang tidak ada apa? dalilnya. Berbeda kaidahnya dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia kata ulama usul fikih, al-ashlu fil asya' al ibaha. Asal segala sesuatu dalam urusan dunia Itu mubah Semua makanan mubah eh, Semua minuman mubah Kecuali kalau ada dalil yang apa Mengharamkannya eh, Maka apa sekali lagi Jangan dicampur adukkan eh, Maka sangat eh, salah kalau ada orang mengatakan Wah oh, sedikit-sedikit bid'ah Kalau anda pakai apa namanya sepeda motor Bid'ah berarti Kalau haji umrah naik pesawat bid'ah Ini orang yang apa Tidak paham agama alias bodoh. Ya, kenapa? Berbeda kaedahnya. Urusan agama secara asal apa? Hah? Dilarang sampai dalil yang mensyariatkannya. Makanya Rasul mengatakan, "Man amila amalan laisa 'alai amnafah waradun." Barang siapa yang melaksanakan ibadah tidak sesuai dengan ajaranku, maka tertolak. Kenapa? Secara asal urusan ibadah harus ada dalilnya. Urusan urusan dunia, pakaian, eh, makanan, minuman, itu hukumnya mubah sampai dalil yang mengharamkan. Semua makanan mubah halal kecuali yang diharamkan. Contohnya Allah mengatakan innamah harrama alaikumul maytata waddama wa laman khinzir wa ma uhilla lillahi bih. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada sekalian ya e almaytata, eh bangkai. Kemudian apa? waddama, darah, wal khinzir, wa ma'ul khinzir, dagingnya babi. Kemudian apa? dan yang sembelih bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga ada beberapa hal yang juga diharamkan oleh Rasulullah SAW Seperti yang bertaring ya atau yang memiliki cakar Ini sekali lagi Asal dalam urusan dunia Maka memang inilah dunia serba terbalik sekarang ya Dalam urusan agama Dihalalkan semuanya Dalam urusan apa Dunia banyak diharamkan Dalam artian sebagai orang mengatakan Oh sedikit-sedikit apa Haram eh Padahal apa sebetulnya sedikit-sedikit halal Coba antum bandingkan kalau antum masuk supermarket mana yang halal mana yang haram banyak yang mana? Ah ha? dari makanan minuman tersebut banyak yang apa? Yang keliru orang yang mengatakan sikit-sikit haram tidak sikit-sikit halal sebetulnya cuma anda yang sudah apa? Ayah dihantui oleh hawa nafsu sehingga apa soalnya semua itu haram Padahal secara asal al aslu fil asia al ibahah secara asal urusan dunia itu mubah eh, kecuali kalau jalil yang yang haram. Sebetulnya pakaian, semua pakaian bagi laki-laki halal. Contoh misalnya apa? Yang kita pakai kecuali kalau bahannya dari apa? sutra atau itu apa? yang menutup aurat atau itu apa? emosbil tidak me, ya tidak diangkat sampai apa? kelihatan mata kakinya. Ini intinya apa? secara asal semua pakaian mubah. Semua kain-kain itu mubah. Ya. Semua warna mubah kecuali kalau Jalil yang apa? mengharamkannya. Ya, apalagi dalam masalah akidah. Kalau ibadah saja secara asal haram kecuali kalau ke ada dalil yang mensyaratkannya apalagi masalah akidah, apalagi dalam menentukan nama-nama Allah. Ya, maka ini sekali lagi adalah apa sesuatu yang harus ada dalilnya. Kalau tidak, orang itu apa? Kalau istilah orang sini gelagap kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, Allah misalnya tidak punya nama Rasid dipanggil apa? Rasid rashid min dalik. Ini adalah apa? Mengmentari Allah Subhanahu wa ya, antum saja kalau dipanggil dengan selain nama antum antum baik terima orang tua antum dipanggil dengan apa saya nama orang tua antum baik terima ya, apalagi Allah subhanahu wa makanya Allah mengatakan a antum a'lamu amilla apakah engkau lebih tahu daripada Allah subhanahu wa ta'ala wala takfu ma laisa laka bi'ilmun inna sam'a wal basar wal fuada kullu Jangan kau mengikuti apa yang kau tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya akan diminta bertanggung jawabannya Allah SWT. Dan di antara ya, langkah-langkah setan, jaring-jaring setan, yaitu menyurumuskan manusia untuk berkata tentang Allah tanpa ilmu. Memberi nama Allah, mensifat Allah tanpa ilmu. Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwatisyaiton innahu lakum aduwum mubin innama ya'murukum bisu'i wa anta qulu 'ala allahi janganlah kalian mengikuti angkara-angkara syaitan karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian sesungguhnya syaitan itu menyeru kalian untuk berbuat kekejian dan untuk engkau berkata tentang Allah ayo 'ala allahi ma berkata tentang Allah apa yang kalian tidak bak mengetahui diantaranya kata para ulama berkata tentang nama sifat Allah tanpa tanpa ilmu, menolak sifat Allah menetapkan sifat Allah tanpa ahli ilmu misalnya, ini termasuk apa? langkah-langkah as -syaitan. maka sekarang kita yakini asma asma'ullah tawqifiyatun nama Allah itu sudah paten di dalam Al-Quran dan sunnah, tidak boleh kita menambah tidak boleh kita apa? menguranginya dan segera contohkan Ar-Rashid bukan termasuk nama Allah, karena tidak ada dasarnya yang sahih Kemudian yang berikutnya Asma Allah gairu mahsuratin Nama Allah tidak terbatas dengan Bilangan Nama Allah tidak terbatas Dengan bilangan 99 Nama Allah lebih dari itu Dasarnya apa? Sabda Rasulullah SAW Dalam doa beliau ya, Di antara ini adalah doa bagi orang yang tertimpa ya, Kegalauan Kesedihan ya, Dia anjurkan membaca doa Di antaranya ada ucapan Allahumma ini asaluka, bikulis min huwalaq, samai tabinasak, aw anzal taufiqitabik, aw alam ta'adan min khulkit, aw ista'zarta bi fi imil ghaybi endak, Qur'ana, Rabbi akolbi, wanura sa'dri dan seterusnya. Eh di antaranya Rasul mengatakan, Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan semua nama yang Engkau miliki, samai tabinasak, yang Engkau pak menamakan dirimu dengannya. Ini yang sebetulnya dalil tadi. Nama Allah itu tauqifiyah. Kenapa? Rasul menamakan ya mengatakan samaitabi nafsak, ya Allah aku mohon kepadamu dengan semua nama Yang engkau beri nama dirimu dengannya. Artinya apa? Tidak boleh kita beri nama seenaknya. Harus sesuai dengan apa yang Allah berikan nama dirinya dengannya. Makanya tadi Al-Imam Abu al Bakar Ismail mengatakan ya bahwasanya Ahlus Sunnah Wal Jamaah berkeyakinan Allah itu diseru dengan nama-namanya yang al-husna dan sifat-sifatnya yang dia ya, tetapkan bagi dirinya. Yang dia menamakan dirinya dengan nama-nama tersebut. Dan dengan sifat-sifat yang dia mensifati dirinya dengan sifat-sifat tersebut. Intinya sekali lagi. Rasul mengatakan. Ya Allah. Aku mohon kepadamu dengan semua nama yang kau miliki. Sama hitab Yang kau menamakan dirimu dengannya. Au anzal taufiq kitabik. Atau nama-nama yang engkau turunkan dalam kitabmu. Au alam al tau alam min khulkik. Atau yang engkau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu. Eh kemudian ayah aw ista' bi fi inmal indak. Atau yang engkau simpan dalam ilmu gaibmu. Eh di sini kata Rasul ada nama-nama Allah yang Allah simpan dalam ilmu gaibnya. Kalau Allah simpan dalam ilmu gaibnya, tidak ada yang bisa apa mengetahinya kecuali Allah سبحانه و تعالى. Kol layak lau manfi sama watiwa adil kaybi Allah. Katakanlah. Tidak yang tahu Dilangan langit Allah di bumi yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ini adalah dasar dalil bahwasanya nama Allah tidak terbatas dengan bilangan. Lalu bagaimana dengan hadis yang mengatakan innalillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang ahsaha Eh, kata sebagian ulama artinya Menghafalkannya Memahami maknanya Mengamalkan konsekuensinya Maka dia masuk surga Itu kata apa ulama Dari segi bahasa Itu bukan menunjukkan akan pembatasan Nama Allah 99 saja Itu maknanya adalah eh, Allah menyediakan surga Bagi yang mau apa Menghafalkan Memahami dan mengamalkan konsekuensi daripada 99 nama tersebut Dicontohkan ungkapan yang lain ya Seperti misalnya kalau ada orang mengatakan Saya punya uang 1 juta yang saya siapkan untuk membayar sekolah anak saya Apakah ini berarti dia, dia punya uang yang lain? Tidak ya. Dia mengatakan saya punya 1 juta Saya siapkan untuk apa? Bersekolah, mungkin di rumahnya ada 1 triliun Untuk apa, membangun masjid misalnya Atau yang lainnya Tidak apa, eh, membatasi uangnya hanya 1 juta saja Itu juga makna daripada hadis tadi Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama yang Barang siapa Tadi Ahzaha, maka dia masuk surga Ada nama-nama yang lain Yang tidak Allah sebutkan Di dalam Al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW wa Maka tidak boleh kita membatasi nama Allah hanya 99 saja. Bismillah. Kemudian Asma Allah kullu husna. Nama Allah semuanya itu husna. Husna itu kalau diterjemahkan yang paling tepat sebetulnya yang paling ya, yang maha, yang maha baik, yang maha indah. Itu nama Allah kullu husna. Dalilnya Allah berfirman walillahi alasmaul husna fada'u biha Allah memiliki nama namanya nama-nama yang yang paling ya kalau terjemahkan yang paling baik, yang paling indah atau yang sangat amat paling ya indah ya pokoknya sudahlah tidak ada apa duanya. Ini namanya apa? Al husna. Ya, kalau dalam segi bahasa Arab al husna itu isim tafdhil ya, yang menunjukkan akan yang lebih yang paling. Ya, seperti al akbar yang maha besar itu seperti itu, Al-Husnah ya. Diperinju oleh para ulama Dianya Syekh Muhammad bin Syekh Timin Dalam kitab Bilih Al-Quaidul Muslah Di antara makna Asma Allah, husna, Al-Husnah eh, nama-nama itu eh, Paling indah eh, Kenapa? Di sana mengandung sifat-sifat Yang penuh dengan keindahan Penuh dengan apa? Kebaikan ya. Yang maha sempurna, Tidak ada kekurangan sama sekali di dalamnya contoh Allah punya nama Al Hayyu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wa la naum. Nama Allah di antaranya Al Hayyu. Allah Maha Hidup, ya. Apa makna Allah Maha Hidup? Adik, kalau eh, dipraktikkan dalam kaidah semena-mena al-husna bahwasanya kehidupan Allah penuh dengan kesempurnaan. Tidak ada kekurangan sama sekali. Ya. Kehidupan Allah tidak didahului oleh ketidakadaan dan tidak akan mungkin diiringi oleh apa kematian Allah mengatakan wajah baka wajah rabiqa jalali wal ikram koluman alihavan semua yang di atas muka bumi ini pasti akan binasa wajah baka wajah rabiqa dulu jalali walik kekalah wajarakmu yang memiliki kemuliaan dan dan kebesaran manusia kehidupannya didahului oleh ketidakadaan. Hal ataqal insan ni hina mina dahri lamnya konsean madkora. Apakah telah datang kepada manusia masa yang waktu itu dia belum jadi apa-apa. Itu manusia kehidupannya apa? Diholly oleh ketidakadaan. Kemudian dia hidup Allah ciptakan. Setelah itu dia akan mengalami apa? Kematian. Adapun hidupnya Allah maha sempurna. Tidak ada kekurangan sama sekali. Ya, tidak ada aib sama sama sekali di antaranya apa? la takhudu atau walanau eh manusia kalau, eh, kalau Allah tidak jiringnya oleh apa rasa ngantuk atau tidur adapun manusia pengajian saya tidur ya, ngantuk nah, itu di antara apa eh, kekurangan manusia adapun Allah Subhanahu wa taala maha maha sempurna tidak ada kekurangan dalam kehidupan Allah Subhanahu wa taala Allahu samat Allah pada tempat kita bergantung. Kata sebagai ulama tafsir. Ya e, Allah. Ya e, as-samad. Itu Allah tidak butuh kepada apa. Siapapun. Kepada apapun. Karena Allahus samad Ada manusia butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah. Wai manusia. Kain butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ghaniun hamid. Sedangkan Allah. Maha kaya lagi maha terpuji. Tidak butuh kepada siapapun. Demikian pula. Di antara nama Allah. Al-alim. Allah maha apa? mengetahui, eh, bahwa saya, nama Allah Al-Alim, itu diantara Al-Asmal Husna, kenapa demikian? karena nama Allah Al-Alim itu ilmunya sifat ilmunya, penuh dengan kesempurnaan, tidak ada kekurangan sama sekali sudah kita sampaikan Layadilu Rabbi Walayansa Allah, ilmunya tidak didahuli oleh kejahilan, dan tidak akan diringi oleh apa? kelupaan manusia, dulunya jahil, kemudian lupa Ya banyak manusia apa? jahil. Kemudian ya apa? Lupa kalau dia jahil. Akhirnya apa? Berfatwa tanpa ilmu. Akhirnya ngomong masalah agama tanpa ilmu. Ya. Atau dia mungkin pernah beraj belajar ilmu agama. Kemudian tahu ilmu. Kemudian apa? Lupa. Itu ilmunya apa? Manusia. Sifat manusia seperti itu. Namun Allah. Itu yang namanya apa? Allah memiliki nama-nama yang al-husna. Ya. Allah namanya al-aziz. Maha perkasa. Namun keperkasaan Allah tidak mengzalimi manusia. Allah mengatakan, "Wa ma ana bidhollamil 'abid." Aku tidak pernah zalimi seorang pun dari hamba-hambaku. Kenapa? Keperkasaan Allah itu tidak ada kekurangan sama sama sekali. Itu arti apa? Asma Allah kullu husna. Ya, kita sering mendengar Asmaul Husna. Apa sih Asmaul Husna itu? Itu artinya nama-nama Allah yang paling sempurna, yang tidak ada kekurangan di dalam Nama-nama tersebut Dan kata Pak Ulama dari Sheikh Muhammad bin Syekh, Setiap ya individu Nama-nama Allah Itu sudah sempurna Apalagi kalau digandengkan Dengan nama yang lain Makanya dalam Al-Quran kan sering digandengkan Wallahu azizun hakim Inna walghoniul hamid Dia maha perkasa lagi maha terpuji Itu kata Pak Ulama ada makna yang tersirat di dalamnya Seperti yang sudah pernah kita sampaikan Kisah seorang apa Arab badu yang menegur seorang yang salah ketika apa? Ya, latihan hafalan Al-Quran. Wasari kwasari kautufak tauhid yaumah jazaan bimakasa barakamilah. Wallahu azizun hakim. Orang itu salah membacanya dengan mengatakan wallahu furur arrahim. Padahal yang betul wallahu azizun hakim. Laki-laki dan perempuan yang mencuri potonglah kedua tangannya. Ya, sebagai barasan dari Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu azizun hakim Allah maha perkasa Kenapa? Allah memberikan saksi kepada orang tersebut Allah tidak lemah, Allah perkasa Namun keperkasaan Allah Itu diiringi dengan apa? Hakim, Allah maha bijaksana Tidak ada kedoliman dalam apa? Hukumnya Ya, Ketika digandengkan, itu luar biasa keindahannya Allah aziz, maha perkasa Tidak lemah Eh, kalau ada orang kafir Allah masih biarkan bukan berarti Allah pak lemah? tidak. Eh, kata pak ulama Allah yom Allah yom hil walai yohmil. Kalau dalam syaraf Allah yumhil. Allah memberikan tenggang waktu sana stad dari Johor minhay sulay alamun Allah beri ketenggang waktu eh, orang dole misalnya eh, mungkin kalau kita lihat uh oh, orang dole misalnya kok masih eh, Laluasa dia hidup kok masih enak enak dia hidup Tunggu saatnya. Ya, bahwasanya suatu saat dia akan di oleh Allah Subhanahu wa Ya Allah yumhil wa yuhmil. Allah memberi tenang waktu namun tidak mungkin Allah apa? Ya melupakan orang yang berbuat zalim. Pasti suatu saat akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa Itu artinya apa? Allah Aziz, Allah Maha Perkasa. Allah sanggup untuk membinasakan namun terkadang Allah berikan dengan waktu. Ya. Kemudian keperkasaan Allah, dirinya dengan, inna Allah azizun hakim, al-hikmah, ya, kebijaksanaan, keadilan, Allah subhanahu wa ta'ala, itu arti, asma Allah, kulluha husna, nama Allah, itu semuanya sempurna, semuanya baik, semuanya apa, ya, tidak ada kekurangan di dalamnya. Kemudian yang berikutnya, asma Allah, a'lamun wa wa'usaf, nama-nama Allah, itu, mencakup dua hal, ya, Akalun menunjukkan akan zatnya Allah dan menunjukkan akan sifatnya Allah Subhanahu Wataala. Ketika kita mengatakan Allah Al Alim, Allah Al Aziz, itu adalah nama-nama Allah yang mana nama-nama yang banyak itu menunjukkan satu apa? Satu zat saja. Kuri di Allah, Awidrahman, Ayamatajul Falul Asmal Husna. Kuri di Allah, Surah Allah. Awi Rahman atau Ar-Rahman sama saja. Engkau mengatakan ya Allah, engkau mengatakan ya Rahman sama saja. Karena nama-nama itu hanya menunjukkan satu apa? Satu zat saja. Ya, ini kalau mau diperinci lagi kata para ulama membantah kelompok Jahmiyah yang mereka mengatakan Allah itu tidak punya nama, tidak punya sifat. Apa alasan mereka? Akal. Eh, kalau mereka, kalau Allah punya banyak nama Nanti menunjukkan zatnya itu banyak Eh maka apa? Mereka menafikan nama-nama Allah SWT Itu ajaran apa? Kelompok Al-Jahmiyah Yang sudah kita sampaikan Di antara ajarannya mengatakan akal tidak kekal Itu ajarannya apa? Kelompok Al-Jahmiyah Mereka menolak nama-nama dan sifat Allah dengan dalil akal Mereka mengatakan kalau Allah punya banyak nama Oh nanti banyak apa? Banyak Zatnya. Padahal secara logika pun tidak benar itu. Karena apa? Nabi Muhammad SAW punya banyak nama. Muhammad, Ahmad, Al-Hashir dan seterusnya. Eh, sebagian kita juga ada memiliki banyak nama. Ya. Namun apa? Tetap satu apa? Zatnya. Demikian pula di sini Allah. Nama-nama ya. yang banyak tersebut itu hanya menunjukkan satu zat. Ya. Ada Adapun dari segi. Ya, yang lain dari segi makna nama-nama tersebut berbeda Al Aziz maknanya yang Maha perkasa, Al Alim yang Maha mengetahui. Ya, intinya sekali lagi nama Allah itu mengandung dua hal, ya, menunjukkan zat yang satu dan menunjukkan makna yang banyak. Ya, sifat Allah Al Ali Al Ilmu, sifat Allah Al, -al Hikma, sifat Allah eh, Bijaksana, ilmu yang sebagainya. Itu kaya jawab. Asma Allah alamun wa a'usaf. Kemudian, kulo makana, ya, kaya depan berikutnya, kulo makana mutsamah mungkosiman ilah kamal wanatsin lam ya ismu fil asmal husna. Setiap nama, ya, yang di situ memungkinkan, ya, ada kandungan yang baik dan yang jelek, ada kesempurnaan dan kekurangan, maka pastikan itu bukan nama Allah Subhanahu wa Taala. Contoh kalau dalam bahasa Arab ada istilah Al-Mawjud ya, Allah itu mawjud, Allah itu ada Makanya sudah kita sampaikan apa? Kata -kata al wujud Allah Namun kata-kata Al-Wujud atau Al-Mawjud Itu bukan nama Allah Karena namanya wujud Namanya ada Itu bisa mengandung ada kejelekan Ada apa? Kebaikan Maka Al-Wujud atau Al-Mawjud bukan nama Allah Atau As-Sya'i ya, As-Sya'i itu sesuatu Allah mengatakan Uh, kul ayu syai'in akbaru syahada Kulillah ya, Siapakah atau sesuatu apakah yang paling besar Persaksiannya Katakanlah Allah Kul ayu syai'in Syai'in Shay. eh, Itu artinya sesuatu Maka syai'in itu bukan nama Allah SWT Atau kata sebagai ulama Contoh Allah berfirman Wa makaru wa makarallah Wallahu khairul makirin Mereka membuat makar Allah balas makan mereka Wallahu khairul makirin Allah sebaik-baik yang membuat apa makar, tidak ada ya dalam istilah ulama al-makir, ya, pembuat pembuat rencana jahat itu Allah سبحانه وَتَعَالَى namanya al-makir tidak, eh ya, karena kata-kata al-makar, eh ya, membuat rencana di sini itu mengandung yang jelek dan apa yang baik, ya. tidak bisa dimutlakan sebagai nama Allah سبحانه وَتَعَالَى inya ini berkaitan dengan penentuan nama-nama Allah. Itu tidak boleh kita beristihad sendiri. Harus apa? Butuh bimbingan para ulama. Jangan asal sok. Oh, saya sudah belajar atau asma wa sifat Ayat dua sesan. Oh, kita cari nama nama Allah sendiri. Ya. Ini belum apa apa. Ya kita butuh bimbingan pak ulama. Mana itu nama nama Allah swt? Karena memang tadi seperti tadi Allah mengatakan, Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik yang membuat makar. Ya. Oh, kalau sebagai orang yang baru belajar, oh berarti nama Allah kelakirin. Tidak, ayah ya, kelakirin itu ada sisi jelek, ada sisi apa? Baiknya, kalau dimutlakan itu bisa sisi jelek. Namun ketika Allah mengatakan wahai kelakin Allah sebaik-baik membuat makar, itu dalam rangka membalas makarnya orang-orang apa? Kafir. Ada ikatannya, tidak bisa ceraba mutlak. Wallahualam. Koenik ada berikutnya. La Allah bil asma' allati la safiha fiha al ma Tidak boleh Allah diseru ya, dengan nama-nama yang tidak mengandung pujian. Seperti tadi, misalnya ia maujud ya. Jangan ya. Karena apa apalagi itu bertentangan dengan firman Allah, "Walillahil al asmaul husna fad'u uh Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan menyebut nama Allah yang al-husna tadi. Ya, ya Rahman Ya Rahim maka di antaranya ada berdoa itu tawasul dengan nama-nama Allah yang apa? Al-Husna tadi. Di antaranya Al-Hayyu Al-Qayyum. Yang mana kata Rasulullah Al-Hayyu Al-Qayyum itu nama Allah yang paling yang paling mulia. Eh, semua nama Allah itu mulia. Namun di antaranya yang paling mulia ada yang paling mulia yaitu di antaranya Al-Hayyu Al-Qayyum. Kata Rasul kalau orang itu berdoa dengan menyebut nama ini insyaallah akan dikabulkan. Maka kita berdoa dengan mengatakan Ya Hayyu ya Qayyum arzuqni ya hayya qayyum alim al ni ehfadni misalnya ini adalah apa ya eh, bertawasul dengan al asmaul husna jangan mengatakan ya Mawjud. Eh, ya Syaih. ya zat ya khal jangan ya eh, namun apa sebut dengan al asmaul husna tadi sudah ya masih panjang lagi perjalanan kita dalam memahami tauhid asma wa sifat ya eh, wallahu alam Akulah Khalidah dan akulah Jauhana. Anil hamdulillah berbilaamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dukung UVTV dengan belanja